Їлашко був добрим двірником у Черемошнім. Михайло з полонини не чекав, лише зранку послав двох газдів до ріки на пошуки. А як тільки Михайло став на поріг, двірник порадив з бесідами не затягатися і не боротися з розпитуваннями по людях, а лише йти на пост у жандармерію, заявити про пропажу жінки. Їлашко туди вже заявив, але треба, щоб це зробив і Михайло. Надії великої нема, та там знають краще, що діється в селі і навіть поза його межами. Час такий, що треба кидатися, куди можна, поки є куди і до кого. Лейтенант Лупул, начальник одночасно Черемошнянської жандармерії і прикордонного поста по-румунськи «Постерунку», Мовчки вислухав Михайлове повідомлення, довго крутив ріденький вуз під носом, далі важко зітхнув і сказав, озираючись на відчинене навстіж вікно, крізь яке снували мухи, ніби перевіряв, чи нема кого під стіною. «Мігаю, зараз у нас, у нас дуже тривожно. Скоро багато чого може змінитися, але жінку твою шукати будемо». Примар послав своїх людей, ми дамо своїх, будемо помагати. Непевні слова Лупула про його тривогу Михайло пропустив вуха. Він наче здурів від невідомості. Проте несподівано запитав лейтенанта. А може матронку украли на той бік поляки? Вона ж попри ріку корову пасе. А тепер хочуть викупу. Начальник жандармерії зітхнув у друге. «Мігаю, на тім боці вже скоро рік, як не поляки. Там тепер орудують совіти». «У мене до того інтересу нема», – мляво перебив. «Маю свою грижу». Лейтенант зітхнув утретє. «Зате в них є інтерес багато до чого. Але, думаю, кого-кого а матронку вони не викрадали. Не було нащо. Іди, Газдо, додому, а я дам тобі підмогу на пошуки». «Бог добрий, переживемо і це!» – закінчив лупул і чомусь поплескав Михайла по плечу. Другу добу чи не третина Черемошнянської мужської челяді шукала матронку, а жінка щезла, як річкова нявка. Ніби запалася жива людина в землю безслідно. Аж страшно було думати, що таке могло трапитися в людному місці, і ніхто того і не помітив». Іншим разом курка погребе грядку в сусідньому городі, а на другому краю села Газдині вже вадяться. Вадитися – діалектне, сваритися, сперечатися. Про цю дурничку, а тут таке. Так нібито люди в той день одночасно повлягалися спати з-за полудни. І нібито за цілий вечір ніхто ні до кого не йшов лугами, чи топотайки, чи чи наповень зріст. І ніхто в той вечір не збирав берегами овечі бабушки, ні траву не косив, ні дров додому з лугу не тягав. Ну, нібито осліпло враз усе село. Чи шнурком посунуло іще до заходу сонця в постелі і заснуло, як вмерло, і не обходило його ніщо на світі, окрім твердого сну. Тим часом у лузі над рікою, не лишилося жодного кущика чи камінчика, під який не зазирнув би убитий горем Михайло після всіх, хто зазирав туди до нього, допомагаючи шукати матронку. Він заглядав, як ворона у кістку, ссував з місця каміння і розкидав заготовлене кимось до виносу ріща, подовго цюкав ніколи ніким незайману прибережну твердь чи не западеться де, або не зм'якне, але жодного сліду, що дав би, бодай мізерну надію, не знаходив. Хіба що дуже потолочені уздовж самої води трави та важкі, мов, ковані, явно не жіночі сліди на піску. Але ні, не так Михайлові відкривалися не просто сліди, а ціла тупотнява слідів біля самої води, мов би, на піску, Гопасувало ціле військо, чи товклася, як у дурному розумі, не знаючи, куди пристати, добра череда худоби, а потім раптово кинула у воду. Але ні сліду худоби, ні сліду жіночої ніжки, бодай пальчика від її постільця, Михайло не знайшов. Хоч Юрко Огронник дав йому свій старий ще з Австрійської війни бінокль, та навіть коли й був якийсь слід. То діла ішла ріка, далі ішла ріка. Щоб вам легше уявити таку майже неправдоподібну картину таємничого зникнення не німої, не глухої, до того ж давно тутешньої жінки, в одномить і безслідно, було б добре детально описати цю місцевість, рельєфи, розташування ріки, довколишніх сіл і навіть сусідніх держав, оскільки описувані події стосуються червня 1940 року минулого тисячоліття. Так ось. По два боки мілкого навісні і повноводого влітку, але незалежно від пори року завжди гомінкого і спішного Черемоша, між Горбів і Кечер, кіч... немов у глибокій жіночій пазусі гніздилися двоє гірських сіл з однаковою назвою «Черемошне». Коли б можна було дивитися на них з висоти пташиного польоту чи хоча б з середини ріки, то села відбивалися між собою так само однаково, як відбивається людське обличчя у дзеркалі. Спокон віків мешканці обидвох черемошних говорили майже однаковою материнською мовою і однаково складали руки до однакового отче нашу, в один і той же день святкували Різдво і Великдень, і навіть одяг у них був схожий, і клятби, і подяки. Лиш віталися люди по два боки ріки, трохи інше. Ото майже і вся різниця. Але час від часу їхня дідівщина переходила від однієї держави до іншої. Мов би безвольно жінка в руки більш удатного чоловіка. І через те час від часу і багато років, так багато, що вони іноді трамбувалися в століття. Люди попід горбами, близнюками були розділені кордоном, який проходив якраз посередині непричетної до таких змін ріки».